til Hej med jer. Mit navn det er Tyge kiber Skuldager og jeg vil endnu en gang byde jer rigtig hjertelig velkommen her på mit lille børnebogsforlag, Den Bløde Pony. Her i podcasten der får du lov til at lytte med, som så vanligt, når der bliver præsenteret nye, fantasifulde idéer, som forhåbentlig skal blive til store, spændende børneuniverser. Og i dag, der skal vi hilse på en kendt skildelse, for gud ved hvilken gang har vi nemlig besøg af Øjvind Lundborg. Hej, Thyge. Hej, øhm, Det er jo ved at være længe siden, vi tog at se hinanden. Ja, det er det. Jeg tog en ø, tænkepause, og så havde jeg også en mindre skriveblokade. Ja, yeah, altså det kan man argumentere for du har haft alt den tid, jeg har kendt dig. Ah, Ty nu synes jeg, du strammer den. Det har ikke været helt skidt alt sammen. Det er også lige meget nu, øh, for jeg har fået den idé, der kommer til at gøre dig og mig til millionærer. Okay, jamen, altså det glæder jeg mig til at høre om. Lad, lad, lad, lad mig høre. Godt. Og ty kender du... Sandsebøger. Ja. Bøger, hvor de mindste kan få lov at røre ved det, de læser op En løvespels, en kaninspels, det er altid noget med pels. Ja. Det er det. De er rigtig gode. Det kan de små børn godt lide. Det er super populært. Jeps! Men der er for meget pels. Børn skal også lære nogle vigtige ting. Og nu kan du lige være fra en gang, så du kan lige få bogen her, jeg har lavet. Så kan du lige prøve at åbne den en gang? Ja, så gerne. Ja, godt. Så, så kan du bare, bare prøve at røre. Bare at røre løs. Ja, altså... Ja, okay. Altså, jeg ved ikke lige, hvad det er. Men det er i hvert fald ikke pels. Det er meget blødt. Nej, det er det ikke. Det er menneskeafføring. Nej. Jo. Nej. Jo, det er til. Nej. Tyge. Lad mig lige tale færdigt. Nej, tyge er ikke færdig. Er det fucking afføring. Det er, ja, det er det. Og jeg er ikke færdig, Tyge. Børn har godt lært at lære noget om livet. Og hvad er vigtigere end at kunne kende forskel på tynd mave, almindelig mave og hård mave? Det er de første tre sider. Øjven, helt seriøst. Jeg er fucking rasende. Jeg bliver sur, når du kommer sådan der. Nej. Øjven, ja. Det er mit navn. Vil du købe det? Det kan du snart, for vi bliver pisserige. På side 4, der er der så et brugt kondom, fordi de lægger tit på legepladser der, hvor jeg bor. Og det er super vigtigt, at børn ikke lige samler dem op og putter dem ind i munden. Færd. Den side er til de børn, der mangler nærkontakt med de voksne i deres liv. Det er menneskehud, det er fra mit eget lår. Øjvind! det. Ejen. og så kast. Og så kast. Tag dit lort og gå ud! Tag dit fucking lort på med og fuck helvede til! Mmm, du lytter til det magasin, yeah. hey, alle sammen. Jeg hedder Sasline og I kender mig måske fra Soap, hvis I, i 30'erne. eller så kender I mig fra mit korte forhold til Frederik Federlein, eller også så ved I, hvem jeg er, fordi jeg i en længere periode faktisk har været ret god at gogpe til. Nu er jeg blevet sådan lidt kedelig og bedrevidende og moragtig, men jeg elsker stadig opmærksomhed, så jeg har en Instagram, jeg går rigtig meget op i, og så har jeg besluttet mig for at dele ud al den vidstom, jeg ligesom har samlet igennem mit lange liv som C-kendis i mediebranchen i Danmark. Jeg har faktisk været ned i 4 stjerners middag med forhold mig den Dan og det er bare ikke noget, man kommer sovende til. Det er det ikke vil jeg godt lige råbe op omkring mundbind. Det kan godt være, at staten har meddelt os, at de skal bæres i offentlige transporter osv., men det behøver I faktisk slet ikke. De kan bare lade være, for jeg ved, at de ikke virker. Det har jeg læst et sted, jeg kan ikke lige huske hvor. Nu tager jeg heller ikke selv offentlig transport, så altså, det er jo egentlig ligegyldigt for mig, men jeg synes, det er sjovt at blande sig og være lidt med og sige, hey, fuck mundbind! Nu tænker du måske, hvad kvalificerer egentlig mig, Sasline Messet, til at udtale mig om alle de her ting? Og der kan jeg bare sige, at hvis der var én ting, vi brugte øh, rigtig meget tid på i soap, så var det at tale om biologi og smittespredning, mens vi suttede jader på hinanden. Husk i også, at vacciner er farlige, Bill Gates slår børn ihjel, 9-11 was an inside job, jorden er flad, med Frederiksen er vampyr, og hvis du virkelig gerne vil beskytte dig mod corona, så skal du bare tage en tibetansk hvidløjskur. Hvor ved jeg alt det her fra? Det ved jeg faktisk ikke selv. Jeg stiller bare spørgsmål uden at tænke over svarene. Jeg er nem påvirke, og i løbet af de sidste par uger, der har internettet efterladt mig med et indtryk af, alt det jeg siger, det er faktisk rigtigt. Og et eller andet sted, så vil jeg jo faktisk sige hvad som helst. Jeg er tomt hylster, hvis du råber på mig i fissen, så kommer der et æg ud af munden. Så husk at stille spørgsmålstegn, vi alt, vender måske i munden, ikke virker, måske staten tager fejl, ingen ved noget, alle spørger, hvor kommer vi fra? Hvad skal der blive af os? Er der en himmelfindstart i helvede? Jeg har tænkt mig at finde ud af det, så vi ses på den anden side. Min navn er Saslime og jeg er faktisk bare en dum pige for næste sted. Et markezin, der er tom. Når du er jogget i spinaten Så behøver det ikke altid at være svært At redde tråden ud igen Har du prøvet at sige det med blomster? Måden, jeg er altså rigtig ked af det Du sagde til min mor på hendes fødselsdag ja. Pædagonia Rundt ud denne drøn Med smørblomst Smørblomst, mælkebølle Med røde, røde roser Velmue, velmue Jeg er Valmo. Åh, Morten, kys mig for helvede. Eranses. Jeg husker det kan gøre, hvis du bare siger det med blomster. Dit fædelukum. Det tomme magasin. Og velkommen til Dansens Sprog, et program hvor jeg, David Lybeck, tager imod alle spørgsmål, store som små, og besvarer dem med dans. For som I alle sammen ved, så har dansen sit eget sprog. Den kan man kan ikke, man kan ikke sige det med ord, så man kan sige med dans, for man kan sige alt med dans. Nå, lad os ikke danse om den varme grød længere. <laughs> lad os til stedet komme i gang, lad os få den første lytter igennem med det første spørgsmål. Hallo, er det jeg her igennem? Øh ja, ja er det. Hej, Bo. Og tusind tak, fordi du har ringet til Dansens Sprog. Hvad har du på hjertet? Hvad mangler du svar på eller rundt omkring? Øh, jamen, øh det, det er en lidt længere historie, men, øh, men det korte lange, det lange er, at, øh, at jeg blev skilt her for noget tid siden. Og så kan jeg bare mærke, at øh, jeg er sgu lidt ked af det. så altså, jeg, ved, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal stille op. Altså. Vil du hvad, Bo? Lige så sådan noget. Det er, så sådan et spørgsmål sådan en mand som dig. Sådan, mand, mand, så sådan, åh, sådan en mand som dig. sådan som dig. Der har jeg kun én ting at sige. Nu skal vi bare til løger. Kom. Se, Bo. Oh. Se, se hvor jeg danser. Åh, for fascinerende! man skal lige lave plads sådan man danser. se min hund! Forsev i min ben er! min ben Hvad? sker der? Hvad sker Jeg danser for at Jeg danser. Jeg danser alt det bedste jeg har lært. Og når og bliver tungt, så danser den ens vi har. Nej, hvor er danser? Men jeg taler ikke. Forsev det spreder! Ah, det er ikke så højt. Men jeg, jeg kan, kan springe højere. Jeg kan ikke tale dans. Men det er også det. Det er bare ikke noget, man lærer det der med at tale dans. Det er bare noget, man, man lærer det, bare man mærker det. Og så, og så skal du bare tage og følge med og bare se dansen. Bare se hvad jeg men, arh, men... jeg... Arh, jeg kan strømme lidt ben. Ah, alle oh, det Ah, Er du okay, David? Ja, det er... Altså... Det... Jeg... skal bare lige stå to sekunder. Okay. Jeg kan hjælp! Bare mærker bare mere taler for sig Ja, ah, men, Fuck, jeg danser. Men du jeg, jeg, jeg, forstår. Ja. Men jeg forstår det ikke. Og det er dansk, kan du ikke bare svare med ord? <laughs> med ord. Ikke dans? Er du sindssyg? Hva? Du er det helt skør på? Skal jeg, jeg svare med ord? Er det det, du gerne vil have på se Ui, ui, ui! Nej, må jeg gå! Oh, oh, yep. oh. yep, oh, jamen, jeg kan tage! Årh, se, jeg kan tage... Jamen, det ville have meget nemmere, hvis du bare gjorde det, mor. Ah, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Du tager helt fejl, og nu skal jeg forklare dig for med dans! Woohoo! Ja! Yeah! Du lytter til det tomme magasin. God aften og velkommen til de skabede nyheder. I denne uge blev der holdt et nyt pressemøde omkring coronasituationen i Danmark, der blev indført nye restriktioner, og Magnus Heunicke sagde noget allerede det her. Øh, uh, nå, no. så må vi igen, hvad? Der er simpelthen for mange, der går og hoster hinanden i munden. Der er for mange nyheder i hver dag, for derfor... Så skal vi se ham have på indenfor, når man er på restaurant. Øh, men kun hvis man står op. Ikke hvis man sidder nede, eller, eller hopper på et bil, eller har glasøje. Øh, så, så er det slut. Det er helt slut. Det er helt slut med at feste til kl. 12. Nu skal alle fester samme Per lov, kl. 22. Bortset fra de private fester, der må, man, der, der må det være op til borgerne selv, ligesom at smide deres venner hjem der kl. 22. Og, og, det, og det er det, vi 100% tænker på. Det kan danskerne sagtens administrere. Til det har den danske restaurationsbranche givet følgende svar. Uh! Høre, her! Vi har gået for luder og koldt vand siden 11. mars. Vores bankkonto er efter Holm-tommeren tessalines Der er jo ikke noget tilbage for helvede! Hvad skal vi gøre? Kommer der noget hjælp eller hvad? Eller prøv bare alle pengene på glidecreme, så I er klar til at BOLLE OS I RØVEN hele vejen igennem efteråret! Efter den udmelding var Mette Frederiksen hurtigt ude ud og bakke op med ordene. Båh her, båhstr med siger, med sin høre Restorationshjerne, På ja her, her, Hvis I nu bare kunne holde jeres kæst, så vil det hele gå meget nemmere. Vi kan jo ikke her, folk står og spøtter hinanden og råber hinanden i hovedet og spiller corona ud over det hele, til langt ud på natten, vel. Det kan vi ikke, så nu lukker vi ned igen, og hvis vi bliver ved med at pisse, så lukker vi hele lortet ned, så lukker vi alle restauranter på at fra Jensens bøfhus, så det eneste man kan servere, det er frokostbøf og sag selv for stejs. Er det det vi her? Og efter den udmelding kom der en kort kommentar fra den danske restaurationsbranche, der lød som følger Nej, I skulle ikke det, I vil have for helvede. men måske kunne være meget fedt bare med en plan for vores fremtid Så man bare lige har en idé om, hvad der sker, før I bare skyder hele vores eksistenskronelag i tænk. I ved, leder man leder man smider en redningsbåd i vandet, inden man hopper fra bordet, ikke også? Men nej, nej, det er åbenbart for meget for langt Det er åbenbart Scandinavian så vi står på og lortet brænder igen Det er ens forskel den her gang, er ja, vi ved, hvem pyrumanen er, med det. det var alt for de skabet nyheder. Vi ses. Jeg er taget ud for at spørge den almindelige dansker om verdens tilstand. Øh, går det i den rigtige retning? Skal vi, skal vi være bekymret for fremtiden? Hvordan står det til ifølge manden på gaden? Og, altså, jeg, kan jo, jeg kan jo spørge dig. Hvordan, hvordan, hvordan ser du på verden lige nu? Jamen, jeg synes, det går, øh, det går meget fint. Altså, altså, det er klart, at verden står over for nogle udfordringer, men prøv at høre, sådan har det altid været. Da jeg var barn, der var udfordringerne meget større. Og hvis du spørger mig, og det gør du jo, jeg er altså ret sikker på, at vi er på vej i den rigtige retning. Vi skal nok få reddet klimaet, og alle dem, der tror, vi bliver fascister lige om lidt, de skal altså bare lige tage slappe en gang. 15 år senere. Jeg er taget ud for at spørge den almindelige mand på gaden om, hvordan han ser på verdens tilstand lige nu. Og, og altså, hvad med dig? Hvad, hvad tænker du? Jamen altså, det går vel, øh, som det altid har gået. Altså, øh, vi har afskaffet demokratiet, polerne er smeltet, men altså, sådan har det jo altid været. Ikke? Da jeg var barn, der gik der også spontant lille i skovene, og man har jo altid fængslet folk, der sagde deres mening højt. Og, altså, især hvis de kritiserede partiet, ikke? det skal man også bare lade være med. Sådan har det altid været. Og jeg er sikker på, at vi nok skal få løst de små problemer, der nu engang er. Dem, der er bange for atomkrig, de skal i hvert fald bare slappe fuldstændig af. 15 år senere. Jeg står her med en af de sidste overlevende efter atomkrigen for ligesom at høre, hvordan den almindelige overlevende ser på verdens tilstand netop nu. Og ja, hvad siger du, hvordan står det til? Jamen det er klart, at det, det hele kunne måske godt se lidt sort ud, hvis man ikke lige tænker sig om, ikke? Men prøv at høre, sådan her har det jo faktisk altid været. Det har altid været sådan her. Da jeg var børn, der lå askebunkerne helt op til tagranden. Og når man skulle i skole, så måtte man af afsted gennem uranstøv og pulveriseret menneskekrop. Det tog nogle gange en time at gå to kilometer. <laughs> ah, ja, det er unger om nu til dagens svært ved at forstå. Ha? Ah, ah, nej. Det skulle altid være svært at finde noget uinficeret biologisk materiale, man kunne putte i munden. Og prøve at høre, menneskeøjlerne, de har altid været et problem. Det er ikke blevet værre. og jeg er sikker på, at det skal nok blive bedre. 15 år senere. Jamen, det er klart, at det, det er selvfølgelig en udfordring, at reptilmutanterne er blevet fire meter højere, og har spist 95 procent af de sidste mennesker, og... Og det er da også besværligt, at de sidste 5% af menneskeheden er faldet tilbage til hulemandstadiet og bor i grotter under jorden, hvis de ikke lige drømmer rundt i hjemlade køretøjer af gamle vragdele, der bruger menneskeblod som brændstof. Og det er da klart, at den kanibalistiske voldtægtskud, der har hamstret alt maden, den er da irriterende, ikke? Men prøv. At høre, sådan har det altid været, ikke? Det har altid været sådan. Da jeg var barn, der spiste vi også børn, og prøv. At høre, jeg blev selv forsøgt at ofre til reptilguden Ejitalon. Og ved hvad? Jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at vi har det bedre nu, end vi nu det går den rigtige retning for fanden. I morges, der skræbede jeg kun et lag radioaktive iler af mine ben, før jeg kunne få mit hasmatsudt på. Og nu er det langt op ad formiddagen, og jeg har ikke stødt på en eneste flyveøjl endnu. Det er godt en rigt... Optimister. Optimister. Og betyder mist af er latiner, betyder idiot. Det er <tryk> uh, uh, uh, uh. Danmark har forandret sig. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Det bliver sværere og sværere at behandle kvinder som skrald. Eller bare være pisse ligeglad. Specielt en mand er udfordret. Hold Okay, jeg er presset. Jeg må ikke sige noget længere, og kællingerne taler hele tiden. I et samfund, der respekterer kvinder mere og mere, men stadig ikke helt. Er nu nogen, der høre en pig-joke? Hvad? Please! Please! Er der nogen, at hører en joker, min pig? Please! Bliver det sværere og sværere at være en gammeldags idiot. Kan I, kan I huske min joke om at en pige fra MGP? Hvad? Holder I væk? Uffe Holm er den sidste mohikaner. Fisser! Fisser! Se dokumentaren på dr.dk. Du lytter til Nattevagten. Jeg kan godt lide ord, som er sådan... Sådan direkte, sådan noget hvor der ikke er sådan noget fik om det sådan noget hvor man ikke... Oh, sådan noget hvor man bare... høre ord, og så kan man bare mærke, jeg ved hvad du er. For eksempel pølsevogn. Åh, oh, det er en vogn med pølser. Åh, oh, jeg er så afslappet, når der er nogen, der siger, hvad du mener til en pølsevogn, for så ved jeg hvad der skal ske. Det er det samme med romkugler. Det er en lille kugle, og så smager den lidt af rom. Åh, oh, det giver mening. Vi vil da ikke give mening. Bøger. Bøger. Hvad er det for noget? Bøger. Hvad er det for noget? Bøger. Det giver slet ikke nogen mening hvor du mener af en bøger. Det ved jeg ikke en bøger.